tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boides do 89.4 eh, 89. da FM. Seixan vostedes benvidos a este programa Galegos Novais, eh, que estaremos dúas oriñas pois, con, xunto con vostedes, contribuyando pois, cousas e entrevistando, pois tamén, e eh, eh, entrelas, novedades, eh? Así que, amigas e amigos, vamos con esos enderezos que temos por Aikiki Temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com E un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com Nas vías de son temos a Fernando, moi boa tarde, Fernando Eh, nestos non atopai aquí o compañeiro Xulio Couchil pero dentro de un anaquinho vai a, eh, vai a chegar porque tuvo que facer unha cousa e entodes tocaba xe precisamente lle tocaba hoxe en estas horas que facemos o programa pero vai a estar aquí en directo con todos vós. e este que xe está a falar pois Armando Fernández e eh, vamos a escomenzar con algo de música adubiando pois todo esta, eh, todas estas entrevistas as adubiamos pois con algo de, de, algo de música. Así que Fernando Dallo Play Bueno, pois xa temos o primeiro convidado eh, Vamos a dibullar cousas con él Porque, polo que teño entendido eh, Repasado un pouquiño, Pois é un home que, en fin, que lle gustou deporte Sobre todo de montaña, de bicicleta Que nos vai contar moitas cousas Vai nos contar moitas cousas e van quedar vostedes abraiados eh, eh, eh, Vamos a falar con Alberto este gran viaxeiro galego eh, Alberto, moi boas tardes hola, boas tardes Armando, como estás? pois, <risas> pues, aquí estamos pues, intentando debullar cousas cos nosos convidados e é un deles eres mellor que ti poder dibullar cousas eh, de todo ese traballo que levas facendo e faz sin fin que esto eh, porque ti peñe, eh, perteneces á Asociación de Camiños de Santiago ou algo así parecido si sí, efectivamente <risa> fai catro, catro anos pois tuve un honor de, de ser nombrado cabaleiro da Orden do Camiño de Santiago uh -huh. eh, algo que, bueno, que recibín con moito agrado porque <risa> é unha distinción moi bonita, sobre todo para unha para unha persoa enamorada da historia dos camiños de Santiago como a mín. Fálanos de algo do camiño de Santiago, entón, porque me, que mellor que ti, porque ti ficeixo o camiño, máis que seguro que máis dunha vez, non? Efectivamente, hasta a data se pues, a ofixen en 15 ocasións. Jolín. 15 <risas> Hai que ter ganas, eh? <risas> sí, sí, sí, ahora que é moi ilusionante. Muy ahora entendo os drogaditos, eh? <risas> <risas> que... Sí, non deixa de ser unha hermosa e máxica droga. Sí, señor, sí, señor. Eh, porque a, a que idade, máis ou menos, es ti, pois, ah, neste, nesta teimba de facer o camiño, en nada máis que 15 veces. Sí, sí. Bueno, pues mira, esta historia, esta bonita historia, comienza no ano 2008, e o hasta data, bueno, a miña formación é mestre, especializado en xogares de historia. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, nunca ese fin, eh, eu, a, a miña trayectoria laboral está, está vinculada ao mundo da banca. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, lamentablemente nunca me que o magisterio, cosa que me hubere gustado, pero bueno, uh -huh. non foi posible. Bueno. de algo, algo hai que vivir, eh, que, me, eh, que, me, que me o que o que mellor me me no, o que me saiu en ese momento e eh, eh, puren enganchar. Eh, eh. Bueno, o caso é que levando paralela, paralelamente o meu traballo, uh -huh. as miñas grandes aficións que son a deportiva, tanto uh -huh. na montaña como na bicicleta, cada eh, cada escribir que sempre sempre touvei moi presente desde o ano desde que comei a carreira, pois pues, eh Bueno, pues, eh, dediquei-me ao mundo da montaña, das despediciós mm. e montaña. Bueno, estuve mm. nos Andes, nos Himalaya, nos Pirineos, en nos, en nos Alpes, pero, mm, quizá, de todas as, as pasións, a máis grande era da bicicleta, na que cheguei mm. a competir, incluso en, algún, en alguna prova organizada por a UCI, por a Unión Silicera. Mm. Bueno, o case que no ano 2008, alguien ao me invitou a facer o camiño Santiago un grupo. Uh -huh. Eh, dicen que sí. Uh -huh. De repente, ya sabes como son estas cosas cuando sí. en quente, non? Pois pues, se eh, éramos 12, ao final quedei meu sobo. O sea, <ríe> <ríe> pero había adquirido un compromiso eh, eh dicen que o que iria levar a cabo, eh, uh -huh. efectivamente. en octubre de 2008 Naché en a Roncevalio fizion Caliño, eh uh -huh. cando cheguei a Santiago, pues dime conta de que me estaba perdendo algo muy bonito que era o, o cicloturismo de aventura. Uh -huh. Entonces, en ese momento, a partir de ese momento empecé a deixar a uh -huh. competición un pouco de lado, no, no to, non de todo, pero eh, empecé a abandonar un pouco, es decir que me o, o cicloturismo eh, uh -huh. de aventura. O primero que fizin foi eh Prometíme a mí mismo que quería facer todos os camiños de Santiago, fíxenos. Uh -huh. eh, e dada a miña afición a historia, pois, eh, paralelamente a facerlos, pues, convertíme nun estudioso dos, dos camiños. Non, non un erudito, porque para ser un erudito eh, fan falta moitísimos anos e moitísima dedicación. Pero sí, me convertí nun estudioso. Eh, a día de hoxe, pois, después de, de haber feito todos os camiños, después de haber escrito moitísimas cousas, de haber uh -huh. investigado moitísimos, os pues teño catro catro publicacións sobre o camiño, eh, publicacións que presumo de que escapan de do tradicional, é dicir son publicacións que non contan a historia de dos camiños de Santiago, como xurdiron, como por qué por qué xurdiron e como se desenrolaron, non, non contan desde o punto de vista eh, que nos eh, que nos traslada a a a iglesia santiaguista, senón que uh -huh. eh, o que saben mariñar a tradición co rigor histórico, porque creo que todos todos somos eh, suficientemente adultos para entender uh -huh. o que pasó en aquel momento e os porqués uh -huh. destas de distancias. Entón, bueno, pois pues, se pues, eh, jáptome de que, de que efectivamente estas publicacións un um, calquera lector pode chegar a, a conclusións propias uh -huh. de, por, de cómo foi realmente esta historia. Uh -huh. eh, porque todo esto xa che desde cativo, eh? Sí, efectivamente. De medio educativo porque eu nazcinto queña sorte de nacer nunha aldea de a provincia de Ourense, na montaña que se chama Condearamo. Ah. Ajá. Ah. Unha aldea en a que, que hai un un mosteiro do Sister. Claro, eu desde pequeniño, desde pequeniño chamábanme moito a atención uh -huh. aquel aquel gran monumento, ¿no? Sí, que la estando eh. estando era fun, fun un fui un pouco maior, cando inicié xa os meus un estudos universitarios, uh -huh. pues eh cheguei a conclusión de que tiña que, que investigar acerca de eso porque non había apenas documentación, eh, toda, esta, toda a biblioteca do Mosteiro había se queimado, eh, non existía apenas eh, información. Bueno, después de varios anos de, de investigar, pois conseguí editar un libro, conseguí, máis ou menos, eh, trazar unas líneas de investigación que me levaron a conclusión. Eh, a verdad que hai unha historia moi fermosa na que logré identificar que estaba badía chegou a ser Colegio de Artes e Filosofía de toda Orden do Císter uh -huh. en España, Correios Católicos. O sea, que tuvo unha importancia tremenda. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, pues, eh, moi satisfeito con ese traballo. Claro, hombre, como non, además de xoven eh, facer un traballo así, é eh, prestar, sí. pois, con, eh, non contento, contentísimo. Sí, efectivamente. E eh, entón, pois, eh, que é que se sinti un Porque supoño que sentirías algo cando chegas a praza do obradoiro e Santiago despois de andar tantos camiños e chegas ali eto, que é o que se sente? Que se sente cando chegas a, a praza do Bradoiro? Sí. Mira, eh, podo che asegurar eh, a mi pasaban varias cousas ¿no? entre elas Bueno, pues eu era escéptico quando lle preguntaba a algún peregrino uh -huh. eh, que que fai que Camino de Santiago, porque bueno, eh, a min gustalle moito socializar uh -huh. cando fago os caminos. Eh, básicamente sempre o fago solo. Uh -huh. eh, pero eu houve casos en que fixen acompañado, uh -huh. eh, muy pocas. Pero se ache digo porque me, me encanta faterlo solo, pero uh -huh. eso non quero decir que durante o trasecto pues, me encante falar cos peregrinos de diferentes nacionalidades, preguntar des cousas, etcétera. Entonces, una de las cosas, una de las respuestas que me atope fue que que, que, que un cameño porque querían encontrarse a sí mismo. Tú a mí parecía me parecía algo muy escéptico, ¿no? era escéptico <risas> con esas respuestas, decía, oh, bueno, Dios mío, si con 40 años no un tipo a sí mismo, por mal estamos. Sí, exactamente. Bueno, pues, iba que rematé un par de ellos y me conta que efectivamente eh los caminos de Santiago te ayudan a encontrarte a ti mismo a descubrir cosas de ti mismo que eres que, que de otra manera imposible de, de, de tappar esa fue una, una de los grandes descubrimientos cuando llegué a santiago eh, a la pregunta que me haces sí por pues mira has hecho asegurar que en las 15 veces que llegué a santiago eh, ninguna fue igual o sea todas fueron súper emocionantes pero todas fueron distintas todas fueron unación y que só pode entender unha persona que que faga uh -huh. eh, que salga o trecento sufriendo eh, sufrindo pois pues, eh, sufrindo ante bueno, porque sí, sí. non deixa de ser unha alegría dicir refrán que saberna con gusto non pica, no? uh -huh. Pero pero dispós de días eh de choiva, de calor, de polvo, uh -huh. de barro, eh, de pasarse, de, etcétera, etcétera, de cansancio, uh -huh. eh, cando de plantas na plaza do Boradoiro, etes esa vista diante de ti, que, sin dúda, é a máis bonita do mundo, sí. pois ó, esa sensación que te corre polo corpo uh -huh. é indescritible. O sea, non, non vou la podio transmitir, porque <risas> é imposible. Eh, porque cada un xente adunha maneira. Efectivamente, sí, es sí, sí. algo que cada un vive a su manera. Yo okay. che que ahora voy muchas veces, bueno, a Santiago es un sitio que, que acudo muitísimas veces, es un, un dos vicios que tengo, eh como tengo conocido no desde los Santos Reyes Católicos, uh -huh. pues pois un dosificio es que tengo es de decir que si tengo comida en el no comedor superior, si me dejan subir a balconada. Uh -huh. Entonces subo a balconada y eh, desde allí observo a chegada de los perguinos. Uh -huh. Eh increíble a a diversidad de reaccións eh, nas, nas diferentes situacións o sea, uh -huh. podes pasar unha tarde observando as distintas chegadas que cada unha ten unha reacción diferente sí. Sí, sí, sí. abrazos, o que se tumba sí. o que salta da alegria o que se abraza o que, sí. o que baila bueno, é un espectáculo uh -huh. que non ten para sí, non desde logo porque eh, digo que o chegar é salir, por exemplo xega xe li, estaba eh, xe nesa balconada, e veis eh, a xente que xega, cada un manifesta a súa ledicia, eh, pois, do, da, a súa maneira. Pero cada quen é, que é o que faía esa chegada, non? Efectivamente. E que aparte, hai algo que quixera sublinhar, que me parece superimportante, non? Uh -huh. eh, a ver, para... Para os, eh, Santiago, a día de hoxe, é un destino que, históricamente, pode considerar considerar, con xerusalén en Roma, un, mm. un, un dos tres importantes mm. destiños das de perignações cristianas. Pero a diferencia de... A, a evolución de Santiago, a diferencia de, de Roma, e de, mm. de xerusalén, foi totalmente diferente. O sea pasou de ser unha cidad de devoción cristiana a ser un punto multicultural de encontro. O ¿no? xe sí, sí. en Santiago a diferencia de ciudades uh -huh. ene eh, de de Roma que bueno, han turistas de todas las nacionalidades, pero tú ves en Santiago llegar peregrinos de todas las nacionalidades, de todas las creencias. Sí, sí. Eh, quiero resaltar por ejemplo, que el año pasado está registrada la llegada de 8000 coreanos. Joli. A ver cómo se explica, a ver cómo se explica eso, 8000 coreanos. Yo he encontrado coreanos por todos los sitios. Sí, bueno, sí. pues una cultura que está enamorado con en Santiago. Sí, bueno, sí. Pues no... Eh, a maioría non son crentes eh, cristianos en, en Corea pues, o eh, 50% son agnósticos o 25% cristianos e o yo 25% son budistas xa é unha cosa que chama moitísima atención ¿no? uh -huh. oxe, Santiago é un punto multicultural sí, así, sí. O, así o temos que ver porque queres un peregrino cortido donde xa porque sí, sí. Como, me, eh, como decías nun comenzo pero curriche medio mundo, facendo peregrinacións. Exactamente, sí. sí. Non só, non só fixen fiximos camiños galegos, sino que fixen todos os que atravesan a península ibérica, uh -huh. algúns europeos. Eh, a última miña gran aventura foi este ano... Este ano? Este ano 2000, uh -huh. 2021... De, perdón, 2022, no que en febreiro, uh -huh. dispois de dous anos de preparación, me marchei ca idea de facer, eh, abrir un camiño... Eh, desde Ushuaia, en Argentina da punta hasta Montevideo un camiño que chamamos o Camiño Blanco ah. que xa está de oficialmente reconhecido como o Camiño Blanco bueno, pois, pues, despois de dos anos prepa de preparación nos cheime a Ushuaia para iniciar, ¿no? uh -huh. con tan mala sorte que que os cinco días eh, eh, viño na bicicleta un camión o aviantarme con un golpe, mandóme contra el petril uh -huh. eh, rompí una muñeca rompí uh -huh. los elementos eh, eh, bueno, no me mató de milagro es eh, uh -huh. eh, una suerte que esté aquí contando y uh -huh. eh, uh -huh. eh, bueno pues solamente pude llegar a, hasta Río Gallegos eh, o si esto ya recuperado eh, y con ganas de, de volver a, a retomar la aventura no se si te cae así eh. porque ahora que falas de Ushuaia tenemos el ingoente Sí. <risa> Elletes el de Usualla, unha señora, é unha señora que é das Rías Baixas e é decadora en Cando, pois pues, nos un correo dicíndonos, vale. por favor, falarme do viño de albariño. <risa> <risa> sí, pues sí señora. Hermosa, hermosa, terra, desde sí, logo. Sí, desde, desde, desde logo. logo Porque Donde non hai galegos, <risa> Sí eu teño xa topao por todo por o mundo. Sí, por todo de mundo. Porque ti eres un escritor nato, porque ti, aparte de eso, ti vas escribindo tamén, non? Sí, mira, coxe, eh, bueno, son un escritor nato, también podes decir que son un escritor atípico, eh, porque, a ver, o que me gusta moitísimo é escribir sobre libros de historia, non? Uh -huh. eh, pero mm, sempre enfocados desde o rigor histórico, porque eu sempre digo que Eh, si unha persona escribe historia sin rigor uh -huh. eh, pode por en, en duda a súa honestidad eu non quero claro. deixar deseos Entonces bueno, a raíz de pasou unha cosa moi bonita, eh, que a raíz de ese libro que escribí sobre a la vía de Monte de Ramo uh -huh. eh, resulta que anos máis tarde ali eh, eh, ubicaron o colexo da zona o uh -huh. grupo escolar da zona uh -huh. Entonces pedíme, o director do colexo pedíme que fora dar unha charla eh, uh -huh. os rapaces que recibían clase dentro da la vía eh que fuera a dar una charla. Bueno, pues fui a dar la charla, resulta que los rapaces, claro, el 90 en sabían dónde estaban recibiendo esas clases que era aquí el monumento, ¿no? Bueno, a ti lo vemos moita pena. Sí. Entonces lo que hice eh, como sabes perfectamente que no somos un país muy lector, que, sí. que es lectores, es eh, que moita veces que escapamos a esos libros que que casi vemos como ladrillos. Sí. Entonces, pues bueno, pues esto teño que solucionado de alguna maneira. Qué dixen? Bueno, pois pues a partir de aí todo libro que escribía sobre historia uh -huh. eh de publicalo, o que facía é es sintetizar ese contido en non máis de 25 páxinas eh, que eran ilustradas por un dous ilustradores que teño traballando para mí. Uh -huh. Eh entonces a, eh, o que estaba o que fixen foi o que yo chamo relatos históricos ilustrados, que forman parte dunha colección que se titula eh, O teu lugar, a tua historia, uh -huh. eh, o que faco é achegar a, a todas esas capacidades compresivo lectoras, eh, eh, diferentes eh, sucesos da historia de Galicia, dunha maneira moi sinxela. Entón, que incluso, é incluso moi agradable de ler, porque tens a lectura do texto que é moi moi sinxela, uh -huh. a parte da lectura dos, dos, eh, das ilustracións que é Bueno, pois pues está tendo un éxito tremendo, é eh, xaxto co, co séptimo exemplar desta de, de de colección. En esta, bueno, o editor me dixo que estaba tendo moito éxito e que tiña que seguirme esa línea, en eso isto. Pois, voxe a presentar o compañeiro que acaba de chegar, que tuvo que bater unha cousinha, e xa me avisar antes de que chegaría un poquinho máis tarde e ahora chego a horda de presentar, saudar sobre todo que te saúde, Eh, si, então che fará algunha pregunta bo, que é Julio Coushel. Moi boas tardes, Alberto, moitas gracias ta, por atender ¿sí? a nosa chamada. Eh, no, felicitacións no, e parabéns por, por o traballo que estás a facer con respecto non sómente ás rutas jacobeas, sí, isto sí, bueno. resin toten moitísimas cousas que este veces a explicar precisamente aquí Armando Yor nos os 20 Graciñas. Gracias. Bueno, entonces vamos. A senda proscrita é o último libro que sí. me disete que que tiña xeito que terás que presentar aquí na nosa asociación Rosario de Castro. Efectivamente, sí. Efectivamente. pois, pues, pois pues sí, a verdad que sin, sinceramente creo que é o meu traballo máis satisfactorio. Acaba de salir fai nada, fai unha semana, uh -huh. ainda non se presentou. Vamos a facer unha presentación aquí en Ourense Ajá. porque porque a persona que moi ilustrou uh -huh. un reconhecido pintor, un ensan, que se chama Alessandro, ha uh -huh. eh, eh, eh, proseguido a, si, a segunda presentación, vai a ser aí no, no, en Barcelona, cando, pues... cando vai hasta aí. <risas> e pues, ah, que... Eh, que nos atoparemos? Vai a ser unha honra e unha prazer poder eh, sí. presentarte aquí, la verdad verdade que sí. Bueno, a editorial Teófilo Edicións, non? Por si acaso sí. algún quer adiantarse sí. en Mercalo sí. e, e despois achegarse aí a presentación para que ti yo asines. Sí, ción sí, efectivamente si sí, é unha editorial de Santiago para que traballe unha exclusiva mm. co Caqueteño sí, co, co seu director pues teñen máis unha relación de amistad que comercial é, é importante o que diz porque parece ser que salí unha unha crónica no, no, no, no correo galego me parece siendoego falan, falando deste de, de sí. libro non é, é importante que, que o que tú dicías con respecto a historia non porque profundizas nese deu traballo, que a mellor ten algo de novelado, pero por fin dices na historia, na, na, na verdadeira da verdadeira información que tú das, non? Si, si, efectivamente. O sea, é unha linea que non quero saltarme de ningunha maneira, que é contar a realidad uh -huh. da historia. E, pois, pues, por exemplo, eh, como te contaba antes a Armando, pois pues, eh, cando falo de Cuando falo de, de da historia de, de Compostela, de, de os camineiros de Santiago, eh falo da Narratio secobea, pois las eh, charlas que que estou dando últimamente, pois o que traslado é eh, a, a Narratio como tal, ou mm. como foi trasladada pola tradición da Iglesia Santa Vista, pero eh, inmediatamente de, después de cada comentario, eh, sempre dou esa pincelada que que fala do rigor histórico, so, por vos un exemplo por todos un simpo, no? que, que, que fará que todo o mundo entenda perfectamente. Bueno, pues eh a iglesia, a iglesia santavista sempre nos trasladou que eh o sepulcro, o sepulcro do, do apóstolo foi atopado en un monte que se chamou uh -huh. Monte Librado, Donde caían unas esteras, falaban de un monte. Uh -huh. eh, todo o mundo eh, por o que diz conta a tradición, pues entende que un monte donde descubrir un debajo de una tumba, una sepultura. Bueno, uh -huh. realmente eso no era un monte, realmente eso era as ruinas dunha importante ciudad, mm. eh, ciudad romana que se chamaba Asegónia, mm. e era o cementerio desa de ciudad de Asegónia. Claro, isto é un, algo que nunca contou a Iglesia se ante vista, porque, mm. bueno, mm, cando tú trasladas unha historia para afianzar eh, as creencias dos peregrinos en naquil momento, bueno, pois pues non te paras a, mm. a trasladar esas cousas. Pero, claro, sí. eso dispois de doce séculos, eu creo que hai que contar a todo o mundo. Entregueu, eh, eh, claro, claro, <risa> que, claro. Sí, Sí, es importante, como... es importante que tú puntualizas por el efecto sí. de que colles, documentos históricos para poder a, aportar toda esa, verdad, esa verdade que eh, quizás a gochada, pues, po, quizás porque a propia igrexa aproveitouse de outros mm, elementos para poder eh, decir, bueno, pues esto estaba aquí, pero isto agora é meu, entonces va, vai ser de outro xito, eh, ¿no? Fago que quero. Sí. Efectivamente, sí, sí. efectivamente. E eh, bueno, pues, na verdade que é moi satisfactoria. E agora mesmo, neste último libro, na senda proscrita, sí. bueno, pues, que traslada é unha historia moi mm. bonita, Eh, basada, bueno, los personajes evidentemente son típicos, pero con durete totalmente real. Lo que les o que cuento aquí es que o tramo de de yes. camino que va yes. desde de, de, de Compostela a Finisterre, pues es un camino que estuvo eh, demonizado por la iglesia Ajá. porque porque no querían que los peregrinos continuasen una peregrinación desde desde Finis, desde Compostela a Finisterre porque entendían que iban a, a adorar A un, a un Deus pagano como era uh -huh. o Sol que era o, o máximo Deus do Panteón Celta ¿no? sí. e bueno, os conto esa historia que é moi bonita pero que todo o mundo tenga que conocer no, e eh, ademais recreaste coa co, co paisaxe non recreaste sí. co, co, co que en realidade sí. uh -huh. por aí se pode de, de disfrutar que por certo, precisamente moitas das persoas que se achegan a Santiago descubren despois outro camiño diferente sí. cando van a, a Fisterra ¿no? sí, exactamente. Sí, bueno, eso é de verdad podedes creer que un Es espectacular, o sea, é un tramo que son 90 uh kilómetros, -huh. eu sempre saboreo sempre que irme en Santiago y después uh sempre continúe hasta -huh. hasta hasta Sí, hasta Fisterra, pero dígote que o sea, es un monte parango. sobre todo os últimos 40 km é un espectáculo. Un disfrute, un disfrute diferente. e bueno, agora que que, que, que mellor tamén o tamén o disfrutaches o Camiño dos Faros tamén ah, sí. ten unha sí. un, grande repercusión últimamente, un, unha, unha senda que, que, que, que tamén se emprega aí en, ou polo menos se utiliza últimamente moito, non? Si, sí, é utenspecante. Si, <risa> bueno. é unha senda que lle recomendo a calquera senderista. Claro. Eh, en Fixina xa en tres ocasiones. Caray. Uh -huh. Eh, o sea, son 220 kilómetros que de esa sorte de facelos íntegramente pegado al litoral galego. Eh, eh, bueno, eso de verdad que no, o es sea, indescriptible lo que tú vives durante 220 km, indescriptible. Un especímenes a sorte, tuve una sorte de hacer ya en distintos momentos fisencia toda Recorrí toda la costa galega desde Cribadeo a Guarda. ¡Caray! En diferentes momentos, ¿no? Eh, bueno, pues increíblemente tenemos mil, casi 1.300 kilómetros de costa, oh, haciendo caray. todo sobre Cotarrías. ¡Caray! Eh, estuve en la suerte de, de, de poder de, de hacerlos todos pegados al litoral, porque vas preguntando por senderos, sí. investigando, y al final prácticamente me hiciesen todo perímetro de la costa eh, pegado al litoral. ¡Caray! Pues pois a magua que, que teñamos tan pouco tempo na radio para poder falar de todo eso sí, sí, sí. que pero, bueno, pero cando veñas seguro... cando veña ba, vamos vamos sí. <risa> seguro que disfrutaremos coas túas por lo menos cal conversa que que exactamente que vou sentir é interessantísima o espectáculo que non sei sé si se che gusta tamén a fotografía pero o es espectáculo que se pode sí. facer ver por aí é enorme non sí, sí. xa nos teñen no... falado moitas persoas del temos un correspondente ali en, en Tamén na costa da Europa que nos fala muitísimas en muchísimas ocasiones de esos sí. eh, y eh, bueno, eh que queda es eh, más agua de estar tan lejos para no disfrutar de él. <ríe> sí, <ríe> sí. Sí. Bueno. Mira, si me permitís un segundo, quería sí. rescatar con una dulce. Si ah, sí. Claro. Sí, mira, una cosa muy bonita que me sucedió otro día. Bueno, eh, a raíz de que salió este último libro Asenda Proscrita, pues eh, hicimos una entrevista eh, un periodista eh, a mí ya yo e o meu colaborador, sí, Alexandro Pintón. Uh, o ilustrador. Então, eh, aquí, Mourense. En eh, uh -huh. Ao final, eh, comentaba, eh, se chamase Francisco Gil, eh, dicían os Francisco, dice, oye para mí é un orgullo ver este libro, porque é unha manera de recuperar aquelo que se facía en Mourense, na época de Vicente Risco, Otero, uh -huh. eh, Florentino López, Corilla, socas que había unha serie de escritores que coincidieron Eh, eu chamo yo Terintino o uh -huh. Que coincidieron con, con outra xente No mundo das artes plásticas uh -huh. eh, o que dice, Os que Vicente Arisco Chamou os artistinas uh -huh. E daquelas eh, colaboraban unhos cos outros Habían publicacións, unhos escribían Os outros ilustraban, todo iso había se perdido Bueno, pois, pues, sin credo sin, sin haberme dado conta E dixo nos eh, Acabades de recuperar ese espírito sí, Con este sí. libro Sí, sí, sí. a verdad é es que me dicio muitísimo lo son. Eh, perdonai, pero quería subliñalo porque me parece moi rica. Siempre a xeración esa foi unha xeración extraordinaria que sí. algúns tivemos a sorte de escoitar as xocas, persoalmente. Sí. Sí. Eh, eh ya, ya Otero Pedrayo, de algúns máis, a idade tamén <risas> nace os momentos. Eu estudei en no, no no Otero Pedrayo e ah, eh, sí, eh, tiven sí. eh, eh, en Elía profesores como o o o o máis nobiño era O, Gando, o o Julio Gando, ah, sí, o Julio Gando sí. Todos os demais eran bastante máis maiores bueno, Agradecerse moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo que despois colgaremos no noso blog e mandaremos xo audio para que teñas como recordo eh, de, de, de veras que este contacto vai a ser moi manido ser para noso porque, porque intentaremos pois pues, falar contigo en máis ocasións para abundar túas viaxes e neses teus escritos Pues muchísimas gracias a vos por difundir A nuestra cultura en Cataluña Muchísimas gracias Ahí, nada, Ahí andamos, ¿no? muchísimas gracias Un aperta grande y hasta otro adiós, momento Alberto, Alberto. muchísimas adiós, gracias Adiós, hasta, hasta luego, luego.